și în cer și pe pământ, El ni și sfânt. Vă întâmpină emisiunea Evanghelia Lumina Vieții. La microfon este Iacob, prezentatorul emisiunii, aducându-vă programul numărul 48. Preotul Valeriu va fi bucuros să ne împărtășească și astăzi gândurile preotului Niculiță cu privire la Evanghelia lui Matei. Programul este relativ simplu de urmărit, constând din citirea unui verset, urmată apoi de scurte explicații. Explicațiile nu sunt filozofice, ci sunt relatate în cuvinte simple pe înțelesul tuturor. Ca de obicei ne va aduce mai întâi o scurtă istorioară cu mult tâlc în ea. Să o ascultăm. Mulțumesc, frate Iacob! Istorioara de astăzi ne aduce la lumină un adevăr de foarte mare importanță pentru viețile noastre, adevăr de care toți. Absolut toți trebuie să ținem cont pentru că nu cred să fie vreunul dintre noi care să nu fie împiedicat de elementul acesta din viață. Subtitlul Dumnezeu știe ce vrea, iată ce ni se povestește. Un oarecare călugăr a găsit că este nemulțumit de felul cum lucra Dumnezeu în viața lui se luă astfel cu drumul, plecând în lume că doar, doar va găsi cumva pe cineva care se i lămurească și lui voia lui Dumnezeu, voie care de multe ori îi apărea atât de ciudată și numai puțin nedreaptă. Nu după multă vreme, un înger în chip de om se apropie de el și făcu cunoscut că este trimis să împrăște orice îndoială în ce privește conducerea proniei cerești. Zici și făcut, au pornit la drum împreună. Cea dintei noapte o petrecură sub acorperământul unui om drept care le vorbi toată seara despre măreția și bunătatea lui Dumnezeu. Dimineața când să plece, ce credeți? Îngerul a luat cu el cupa cea mare de aur de care gazda avea obiceiul să se slujească la masă. Noaptea următoare poposiră tot la un om al lui Dumnezeu care se bucură nespus că îi poate primi și le făcut cea mai bună primire. Dar vai, dimineața, înainte de a pleca, îngerul făcu să moară gazdei, singurul lui băiat, pe care atât de mult și-l dorise și îl iubea așa de mult. A treia seară se opriră tot la un om pios, unde fură primiți cum nu se poate spune de bine. Stăpânul acesta al casei avea un slujitor, un vătaf mult iubit și de care nu se putea arăta îndeajuns de mulțumit că-l are în slujba sa. Dimineața, buna gazdă, porunci tafului acestuia să le arate calea la cei doi străini. La un moment dat, când au ajuns pe o punte, îngerul a dat vânt care a căzut în apă și a murit înnecat. În sfârșit, în seara ultimă, traseră la casa unui om rău, care nu le arătă niciun fel de bună primire. Cu toate acestea, îngerul îi făcu în dar cupa de aur. După aceste întâmplări, Îngerul se îndreptă către călugăr și îl întrebă. Pricepi tu toate acestea? Cum să pricep? Spuse călugărul: Ba, încă îndoielile mele sunt acum mai mari decât oricând! Este drept oare să despoie de bunurile lor pe trei oameni cinstiți, ca apoi să îmbogățești pe un om rău și păcătos? Atunci, Îngerul luă cuvântul și răspunse. Iată, te voi lămuri îndată cum stau lucrurile. Așadar, în cea din casă, am întâlnit un om drept, dar având obiceiul să bea în fiecare dimineață din cupa aceea prea mare pentru el, nu-și mai putea îndeplini cum se cuvine toate îndatoririle sale, fără însă aș fi putut da seama de acest pericol. I-am luat astfel cupa, socotind că este mai bine să-și piardă un lucru de preț decât să-și piardă cumpătatea. Stăpânul casei unde am dormit a doua noapte este un om pios care se gândește la Dumnezeu și se roagă mai toată vremea. Pe timpul acela, când nu avea copii, nu exista să treacă vreun sărac pe la casa lui fără să-i dea ceva. Dar de când a dobândit un copil, strânge totul pentru el, nu mai dă nimic aproape lui său. I-am luat astfel copilul care oricum va fi mai fericit în cer pentru ca tatăl să poată mai departe să facă pe alții mulțumiți și fericiți pe pământ așa cum făcea înainte vreme. Cât privește îngrijitorul pe care l-a mânecat, acela plănuise să-și ucidă stăpânul în noaptea următoare. Iar în ultima împrejurare în care am dat păcătosului acelui cupa de aur, nu va avea nimic săracul de el pe lumea cealaltă. Se cuvenea deci ca măcar pe lumea aceasta să-i dea ceva ca o mică mângâiere. Cupa aceasta îi va fi o cursă, dar cu ea sau fără ea, el tot n-ar fi curmat răul. când acestea, îngerul s-a făcut nevăzut. Învățătura morală acestei istorioare, Dumnezeu pedepsește adesea pe oamenii care sunt fiii săi din dragoste și spre binele lor iar starea celui rău este adesea semnul sigur al pierderii sale. De multe lucruri și gânduri ne vom căi când, la sfârșitul vremurilor, Dumnezeu ne va arăta adevărata față a lucrurilor. Ce poate fi mai înțelept din partea noastră decât să învățăm a ne pleca smeriți în fața voiei lui Dumnezeu? Noi, oamenii, suntem, de fapt, ca o beată gânganie care se află pe frunzulița mică a unui copac gigantic, cât putem noi cuprinde din lumea miilor de frunze ale falnicului copac? Haideți să ne predăm cu totul înțelepciunii nemărginite a lui Dumnezeu. Programul nostru de radio este un prilej minunat în sensul acesta. După un cântec, preotul Valeriu ne va aduce programul de azi. se va sfârși, al nostru nesfârșit și-n când vom fi cu Domnul nostru iubit, acolo vom gusta din slava Lui Hristos, durerii Lui dispare, Și doar a lui atunci va lumina, deci lucrător fi brav, nu dispera. Haideți să ne apropiem acum de textul lecțiunii noastre, care se va deschide cu o meditație,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 Îți va răsplăti. Aici avem de-a face cu învățăturile Mântuitorului Hristos referitor la felul cum îi place lui să postim. Ce bine ar fi dacă toți cei ce țin Sfintele posturi ar lua aminte la indicațiile celui pentru care postesc, și anume la felul cum ne dă instrucțiuni Mântuitorul Hristos să postim. Ungeți-ți capul, spalăți fața. Numai așa scăpăm de mirosul cel urât și trupește și sufletește. Să ne ungem capul cu mirul adevărului cuvântului lui Dumnezeu și mirosul lui puternic să se împrăștie peste tot. Să ne spălăm fața în apa smereniei și evlaviei, în apa vieții lui Hristos, ca să curețe toată transpirația firii vechi, încât cei din jurul nostru să simtă plăcere să stea lângă noi. Ce urât miros răspândesc aceia care își îndeplinesc neprihănirea numai în fața oamenilor, așteptând laude de la ei. Ce respingătoare sunt postul și rugăciunea aceluia care vrea să arate altora cât este el de credincios. Sfântul Ioan Guredeaul spune foarte bine, nimeni să nu practice virtutea ca fiind plătit pentru aceasta, căci dacă n-ar fi plata, n-ar trebui să fim buni. Vedeți, plata este socotită ca și lauda pe care o aștepți de la oameni pentru virtuțile pe care le ai. Un alt mistic, Diadoch al Foticei, spune, postul are în sine laudă, dar nu la Dumnezeu, căci este numai o unealtă ducând spre cumpătare pe cei ce vor, deci cei ce se nevoiesc,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 Adevăratul credincios trăiește neprihenirea mai întâi înaintea lui Dumnezeu, primind de la el plinătatea Duhului Sfânt, prin care răspândește mireasma cerului. Postul, unit cu rugăciunea și vegherea, deschid larg vasul inimii noastre pentru a fi umplut cu mireasma vieții de sfințenie. Sfântul Ioan de Aur mai spune că cel care postește e ca un mir duhovnicesc arătând prin limbă și prin ochi și prin toate celelalte stare a sufletului. Cine este curat cu inima va căuta să-și păstreze și trupul în curățenie, căci nu poți iubi curățenia lăuntrică și să o neglijezi pe cea din afară. Trupul trebuie înfrânat, dar nu tratat ca un dușman. El trebuie să devină templul Duhului Sfânt, cum ne arată 1 Corinteni 6 19, iar Duhului Sfânt nu-i face plăcere să locuiască într-un trup murdar. Ce greșit au înțeles postul și viața de credință unii din asceții bisericii. De pildă, Ava Avram, după ce s-a convertit la creștinism, 50 de ani cât a trăit, nu și-a mai spălat fața și picioarele. Sfântul Atanasie povestește entuziasmat că Sfântul Antonie cel Mare, părintele monahismului, nu s-a făcut niciodată vinovat până la adânci bătrânețe de spălarea piciarelor. Și lista cu astfel de exemple ar fi mai mare. Când postești, spune cuvântul, ungeți capul și spalăți fața. Așa ne învață Mântuitorul Hristos. Ca unul care cunoștea toate Cutele adânci ale sufletului omenesc știa că eul vechi va căuta să se ascundă în fapte religioase pentru a-și păstra viața. Este un semn primejdios când cineva caută să impresioneze pe cei din jur cu fapte religioase văzute, dar inima lui e cu totul de altă părere. Viața eului alungat odată caută salvare în felul acesta. Spoiala, oricât ar fi de frumoasă, este urâtă de Dumnezeu. Să trăim o viață naturală în Hristos, îngându-ne în fiecare zi capul cu mirul plăcut al adevărului sfânt. În versetul următor, la versetul 19, Mântuitorul Domnul Isus Hristos ne dă următoarea învățătură. Nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă moliile și rugina, și unde le sapă și le fură hoții. Nimic nu-i mai limpede ca adevărul despre nestatornicia lumii materiale. Acest adevăr nu-l poate tăgădui nici cel mai convins dușman al vieții spirituale și al credinței. Totul, totul trece, totul se schimbă, tot ceea ce este perceptibil cu unul din cele cinci simțuri ale noastre este trecător. Chiar și unii filozofi din vechime au ajuns la cunoașterea acestui adevăr. Dacă cineva și-ar zidi casa pe malul gata să se derâme al unui râu, cum ar fi socotit un astfel de om? ce -ar mai folosi omului comorile pe un vapor care se scufundă? Lumea, cu toate ale ei, se aseamănă cu un uriaș vapor care se scufundă. Întâia Ioan 2, 17 ne spune limpede, Lumea și pofta ei trece. Numai cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Numai Dumnezeu, cuvântul lui și viața spirituală au veșnicie în sine. Tu rămâi, scrie cuvântul, toate se vor învechi ca o haină, dar tu ești același și anii tăi nu se vor sfârși. Evrei 1, versetele 11 și 12 Cuvântul Domnului rămâne în veac, 1 în Petru 1 cu 25. Dumnezeu a dat omului rațiune ca să poată deosebi lucrurile. Dacă totuși nu voiește să se folosească de acest prețios dar, omul va avea de suferit urmări veșnice. Totul atârnă de alegerea pe care o faci. E greu după ce ți-ai legat inima să o mai dezlegi, dar dacă îți dai seama... Că legătura este periculoasă, orice te-ar costa, rupe această legătură. Să nu ne legăm inima de nimic înainte de a cerceta în amănunt urmările acestei legături. Spântul Gură de Aur spune, alipirea față de lucrurile de pe pământ nimicește libertatea și noblețea sufletului. Toți oamenii se leagă de ceva și strâng ceva în inima lor. Nici unul nu e în afara acestui adevăr. Învățatul român Nicolae Iorga spunea că averile cele mai mari sunt acelea care au mângâiat mai multe dureri. Iar filozoful grec Solon, deși era păgând, totuși a primit o lumină limpede asupra acestui adevăr, spunând: Noi însă nu vom schimba, dând pentru a lor bogăție a noastră virtute, căci dânsa e veșnică iar bogățiile merg de la unul la altul. Nu vă strângeți comori pe pământ, este sfatul și porunca Domnului Isus Hristos. În grecește se spune, nu vă tezaurizați tezaure. Tezaurus e un cuvânt compus și înseamnă a plasa în ziua de mâine. Să nu ne plasăm în ziua de mâine lucruri ale mâinelui, ci să le punem în folosință astăzi. Și mai ales să nu le plasăm în ceea ce este pământesc. Nu vă strângeți comori pe pământ, spune Domnul Isus. Pământul, materia, poate fi prădat ușor de hoți. Și câți hoți sunt pe pământ? Cerul însă este lipsit de asemenea musafiri periculoși. Dacă comorile sunt materiale sau legate de pământ, hoții le fură. Păcatul sub toate formele lui este un hoț nesătul și crud. Firea veche și lumea cu Duhul ei de asemenea sunt hoți lacomi, dar cel mai mare hoț este diavolul, șarpele cel vechi și Viclean. Toate soiurile de hoți nu pot pătrunde în cer, în Duh, în Hristos. Cine își ascunde viața în Hristos, Colosen 3,3 sau în cer, cu 2,6, este sigur de tot ceea ce își adună. Comorile duhovnicești sunt veșnice și ele dau singura și adevărata, reală bucurie și pace neschimbată ca și veșnicia. Nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă moliile și rugina. Mai de mult într-o școală primară s-au citit părți din predica de pe munte. O fetiță citea cu multă râvnă și seriozitate. Nu vă strângeți comori pe pământ unde le mănâncă modele și rugina. Fetița a citit greșit modele în loc de moriile. Totuși greșeala ei de citire, cuprindea un adevăr izbitor. Moda face multe, multe ravagii. Multe lucruri cumpărate pentru că așa era moda, zac prin dulapuri prăfuite și roase de moli, când ar fi putut să îmbrace pe atâția săraci, pe de altă parte, ca niște moli nesățioase, modele rod mulți bani și fac multora viața grea. Ceea ce este mai trist însă este că chipul veacului acestuia robește pe multe credințe și le face să se potrivească lui. Cine se potrivește chipului veacului acestuia pierde chipul lui Dumnezeu. Nu vă strângeți comori pe pământ. Vai! cât de mult se înșeală oamenii în lumea aceasta. Ei și închipuie că lucrurile văzute ar fi adevăratele avuții. Într-o bună zi însă sufletele lor vor face aripi și, la fel ca și vulturii, își vor lua zborul spre cer. Se poate să rămână sau să moară avuți și să aibă o mormântare aleasă, dar de-abia atunci vor înțelege că nu pot lua cu ei nici măcar un bănuț. Cât a lăsat, se întreba odată lumea la moartea unui bogătaș. Tot a fost răspunsul. Dacă oamenii ar ști că sunt comori care nu pierd niciodată, n-ar mai trăi pentru avuția care trece. Ar părăsi aceste avuții care par nepieritoare ca să capete adevăratele bogății. Adevărat milionar este acela care este bogat în Dumnezeu. După ce în versetul acesta Domnul Iisus ne-a dat învățătura să nu ne strângem comori pe pământ, în versetul următor la versetul 20 ne spune unde să ni le strângem și spune Ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă moliile și rugina, și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. Oricâtă educație ai face unui lup ca să nu mănânce oi, și oricât l-ai dresa, tot nu vei reuși. În firea lupului stă să mănânce oi. Chiar dacă pentru un moment de frică sau pentru un alt considerent nu mănâncă oaia, când îi vine bine lui, tot o mănâncă. La fel, oricâtă educație ai face omului pământesc să nu iubească lucrurile pământului, ci să iubească lucrurile cerești și să strângă averi duhovnicești, nu va putea. În firea lui, care este pământesc, zace acest lucru. Este din pământ și pământul îl caută. Chiar dacă pentru un timp, datorită împrejurărilor sau anturajului, el nu umblă după lucruri pământești, când îi pică lui bine, tot după aceea va umbla. De fapt, inima lui este tot timpul lipită de pământ, căci din pământ este. Numai prilejul îi lipsește. Îmi aduc aminte de o povestire care ilustrează de minune realitatea aceasta. Era pe timpul regimului trecut, când se lansase campania aceea de educare ideologică a poporului prin formarea omului de tip nou. În esență, aceasta susținea că printr-o educație laborioasă, omul se poate schimba structural. Un ateu convins și adept. Înfocat al acestei teorii, a pus pareu cu un credincios care susținea nevoia intervenției creatorului și spunea că îi poate face dovezi zdrobitoare în sensul acesta. Au convenit amândoi să se întâlnească din nou peste un an de zile în prezența unui juriu care să medieze între ei și să stabilească învingătorul. A trecut anul și s-au întâlnit în punctul anunțat. Juriul și-a ocupat locul pe o tribune improvizată ad hoc, iar ateul, care avea primul cuvântul, s-a suit pe micuța tribună și și-a început demonstrația. După câteva cuvinte de introducere, a spus că va copri și în data audiența cu o demonstrație care va dovedi fără echivoc cum că omul este capabil ca, fără nicio forță din afară, să-și schimbe Constituția lui structurală. Și în timp ce se ambala el în discuții ca mașina care este accelerată pe loc, ștergându-și fruntea transpirată de elanul cu care vorbea, a dat cortina într-o parte și la un semn discret al său, iată, un motan negru de toată frumusețea care mergea acum ca un biped purtând o scufiță și mânuși albe pe labele din față, venea spre jurul de la masă și le aducea, ce credeți, o tavă cu cafelele. Avea o ținută de-a dreptul elegantă și era atât de bine dresat încât jurai că poți comunica cu el. Ce să spun, ateul care era transpirat de pledoarea de mai înainte ajusese acum în culmea fericirii și de-a dreptul striga, Priviți, oameni buni, acesta este un motan, o pisică și nimic mai mult. Iată însă ce am putut scoate dintr-un animal pe care l-am dresat. Și așa mai departe. În timp ce el preda cu atâta convingere și se credea câștigătorul pariului fără discuție, creștinul nostru, care știa mai dinainte în ce va consta demonstrația ateului, își pregătise și el lecția prin care urma să concureze cu ateul. Pregătirile lui însă au fost extrem de simple. El a prins câțiva șorice, i-a pus într-o cutie și a luat-o cu el acolo. În timp ce ateul vorbea, gesticula și arăta spre minunea lui de motan, creștinul, a dat drumul la șoricei din cutie care fugind se împleteceau printre picioarele motanului. Când i-a văzut și când i-a mirosit motanul a a zvârlit tava cu cafea pe poala jurului și luând-o la sănătoasa pe toate cele patru după legea lui din sânge, a pierit căutându-și prada. În liniștea de mormân care s-a așternut, creștinul suie și el pe scenă, privește în dreapta, privește în stânga și apoi spune numai atât. Domnilor, nu vă supărați! Ce naște din pisică, tot șoareci mănâncă! Episodul acesta își are fără discuție umorul lui. În același timp însă evidențiază strălucit un adevăr, o lege de nezdruncinat a naturii, așa cum a lăsat-o creatorul ei, și anume, educația din afară, Poate modifica multe atitudini ale comportamentului oricărei specii, dar niciodată nu pot face tranziție între specii. Este ca și în cazul legii gravitaționale. Omul a creat în ingeniozitatea lui aparate de zbor uimitoare care sunt capabile să zboare foarte sus și în timp foarte îndelungat, care pot ridica de la pământ și transporta prin aer greutăți impresionant de mari, la distanțe numai puțin impresionante ca lungime. Pentru moment s ar putea spune că omul a învins natura ignorând și anulând chiar legea gravitației. Dar stai numai puțin. Așteaptă să se îi din combustibilul care îl alimentează, aparatul de zbor, sau așteaptă să se defecteze ceva la această minune mecanică și îți vei aduce aminte fulgerător că există totuși o lege a gravitației care acționează liniștită, calmă, plină de răbdare față de ignorarea ei de către oameni pentru o vreme, dar sigură, neînduplecată și stăpână pe sine. În același fel stau lucrurile și pe plan spiritual. Omul, da, este capabil să-și altereze, să-și ajusteze atitudinele lui păcătoase până la un grad destul de avansat, încât ajuns să crezi că într-adevăr un astfel de om ca domnul sau doamna cutare nici nu are nevoie de o schimbare a originii lui sau ei păcătoase. Dar așteaptă numai puțin se i apară în față șoricei din ilustrația de mai sus și vei vedea atunci. Așteaptă numai ca acești oameni dresați să fie confruntați cu mediul prielnic scoaterii la suprafață a adevărate lor naturi ascunse pentru un timp sub faldul pretinselor lor maniere în care s-au exersat cu sârguință pentru multă vreme și veți vedea atunci cum uită de tot dresajul din afară și acționează în virtutea Constituției care este însăși esența vieții lor, după cum și motanul s-a comportat când i-au apărut șoriceii. Concluzia este limpede. Numai atunci va putea un om făcut să schimbe structura lui însuși, când va putea să schimbe structura creatorului, făcătorului său. Domnul Dumnezeu să ne ajute să ne venim în toate mințile și să recunoaștem acest adevăr care nu lasă loc comentariilor decât pentru o minte bolnavă. După cum nimeni n-a putut face nimic nici pentru, nici împotriva nașterii sale fizice în lumea de mai jos de soare, cu atât mai puțin va putea face ceva, în ce privește nașterea lui spirituală și ajungerea sa în lumea de dincolo de soare. Este adevărat ce spune Scriptura. Iisus este calea, nu o cale, adevărul, nu un adevăr și viața, nu o viață. Amin. Ce jert păscumpul Tată să pe calvar Și si totuși pentru tine Ea poate fi în zadar Nu uita, nu uita Azi mântuirea ta La